בדרך דוד ושלמה לשנים שלוש. ויקח לו רחבעם אישה את מחלת בת ירימות בן דוד, אביחייל בת אליעב בן ישי, ותלד לו בנים את יעוש ואת שמריה ואת זעם, ואחריה לקח את מעכה בת אבשלום, ותלד לו את אביה ואת עתי,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 ויפרוץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימין, לכל ערי המצורות, וייתן להם המזון לרוב, וישאל המון נשים.